Bəzi təfsirçilərə görə isə tamamilə, yaxud qismən Mədinədə nazil olmuşdur. 43 ayədir. Bağışlayan və mihriban Allahın adı ilə Əlif, Lam, Mim, Ra Bunlar kitabın, Qur'anın ayələridir. Rəbbindən sənə nazil olan Qur'an haqdır, Lakin insanların əksəriyyəti ona inanmaz. Göyləri gördüyünüz kimi dayaqsız olaraq yüksəldən, Sonra ərşi yaradıb hökmə altına alan, Məyyən vaxtda dünyanın axırına qiyamətə qədər səmada dolanan günəşi və ayı ram edən, Bütün işləri yoluna qoyan, Ayələri müfəssəl izah edən məs Allahdır. Bütün bu dəlillərdən sonra Rəbbinizlə qarşılaşacağınıza qiyamət günü dirilib, haqq əsab üçün hüzurunda duracağınıza bəlkə inanasız. Yeri insanların və başqa canlıların yaşayabilməsi üçün döşüyən, uzadıb genəldən, Orada möhkəm dağlar, çaylar yaradan, Bütün meyvələrdən ərkək, dişi, Yaxud şirin acı cüd-cüd yetişdirən, Gecəni gündüzlə, gündüzü də gecə ilə örtüb bürüyən odur. Şübhəsiz ki, bunda, bütün bu deyilənlərdə, düşünen insanlar üçün, Allahın güdürətini və vəhdaniyyətini sibut edən neçə-neçə dəlillər vardır. Yer üzündə bir-birinə yaxın, Qonşu qitələr, Münbit, qeyri -münbit, Şirin, şoran, Dağlıq, aran yerlər, Müxtəlif iqlimli torpaq sahələri, Eyni su ilə sulanan üzüm bağları, Əkinlər,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 Əsil təəccüb doğuran şey onların biz torpaq olduqdan sonra yenidən mi yaradılacaq söyləməsidir? Onlar Rəbbini inkar edənlərdir. Boyunlarında zəncir olanlar da olardı. Onlar cəhənnəmli özü doğur da əbədi qalacaqlar. Müşriklər səni tələstirib özlərinə yaxşılıqdan əvvəl pisli istəyirlər. Halbuki onlardan öncə Allaha asi olan tayfalar xalqlar barəsində bu kimi ibretamiz cəzalar olub keçmişdir. Həqiqətən, Rəbbin insanların zülmünə baxmayaraq onlara qarşı mərhəmət sahibidir. Və şübhəsiz ki, Rəbbinin cəzası da şiddətlidir. Kafir olanlar, Məyər ona Rəbbindən bir möcüzə endirilməli deyildi mi, deyillər? Sən ancaq insanları Allahın əzabı ilə qorxudansan, Hər tayfanın doğru yol göstərən bir rəhbəri vardır. Allah hər bir dişi məxluğun bətnində nə daşıdığını, Oğlan yaxud qız olacağını, Bətinlərin nəyi əskildib, nəyi artıracağını, Qadınların bari həmlini doqquz aydan tez, Yaxud gec yerə qoyacağını, Doğulacaq uşağın sağlam və xəstə olacağını, Çox, yaxud az yaşayacağını bilir, Hər şey onun yanında müəyyən bir ölçü ilədir. Hamının rüzisi əvvəldən müəyyən edilmişdir. Heç kəsin istedadı, Qabiliyyəti öz-özünə artıb əksilməz. Allahın bilmədiyi heç bir şey yoxdur. O qeybi də, aşkarı da biləndir. Hər şeydən böyüydü, ucadır. Allah eybsizdir, nöqsansızdır. Onun heç bir şəriki yoxdur. Sizdən sözünü gizlədən də, Onu açıq diyən də, gecənin qoynunda gizlənən də, Gündüz aşkar gəzip dolanan da Allah üçün eynidir. Allah kimin nə etdiyini bilir, Heç bir şey ondan gizli qalmaz. İnsan üçün onu öndən və arxadan təqib edənlər vardır. Onu Allahın əmri ilə qoruyurlar. Hər hansı bir tayfa öz tövrünü, nəfsində olanları dəyişmədiyicə, Allah da onun tövrünü, onda olanları, onun əhvalını dəyişməz. Əgər Allah hər hansı bir qövmə bir pisti yetirmək istəsə, onun qarşısı heç cür alınabilməz və ondan başqa onların heç bir hamısı də olmaz. Sizə qorxu və ümid, bir tərəfdən ildırımın verəcəyi təlafattan qorxmaq, digər tərəfdən də yağış istəmək məqsədi ilə şimşəy göstərən. Yağışla yüklənmiş ağır buludları yaradan da O'dur. Göl gürültüsü O'nun şəninə təriflər deyir. Mələklər də Allahın qorxusundan O'nu mədh edirlər. O ildırımlar göndərib, Kafirlər Allah barəsində mübahisə edərkən, onlara istədiyini vurar. Allahın cəzası şiddətlidir. Allah yenilməz qüvvət sahibidir. Haqq olan, qəbul edilən dua, yalnız o Allaha olan duadır. Ondan başqasını edilən dualar qəbul olunmaz. Müşriklərin vəziyyəti quyu üstündə duraraq, Ağzına su gəlmək üçün iki ovcunu açan, Dili və əlləri ilə quyyə işarə edərək, Ovcunun su ilə dolmasını gözləyən, Lakin quyu heç bir şey anlamadığı üçün, Suyun ona yetişmədiyi adamın vəziyyətinə bənziyir. Bütlər də belədir, Çünki onlar görməz, eşitməz və dərk etməzdər. Kafirlərin duası, Zəlalətdən başqa bir şey deyildir. Göylərdə və yerdə kim varsa, Özlərdə, kölgələri də, Səhər, axşam, istər-istəməz Allaha səcdə edər. Yer üzündəki möminlər, Sid qürəydən istəməyərək, Lakin dünyada müəyyən bir mənfəət əldə etmək xatırnə, Və ya kiminsə, nəyinsə qorxusundan Allaha səcd edərlər. Yə Məhəmməd, De, Göylərin və yerin Rəbbi kimdir? Kafirlər bu sualın qarşısında aciz qaldırdadır. De, Allahdır. De, Belə olduqda onu qoyub, Özlərinə nə bir xeyir, Nə də bir zərər verə bilənləri mi özünüzə dost edirsiniz? De,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 Hər şəyə gücü yetən, Hər şəyə qalib gələndi. Allah göydən bir yağmur indirdi. Vadilər öz tutumlarına görə onunla dolub daşdı. Sudan əmələ gələn sil, Üstünə çıxan bir köpüyü alıb apardı. Hak din olan İslam, insanlara Torpağa həyat verən suya, Müşriklərin ehtiqadı isə, Boş köpüyə bənzər. Bəzək şeyləri Və ya əşya Qabqacaq düzəltmək məqsədi ilə İnsanların o düzərində Qızdırıb əritdikləri Qızıl, gümüş Və s. filizlərin üstündə də Buna bənzər bir köpüy vardır. Allah Haqq ilə batili Sizdən ötürü ayırt etmək üçün Belə misallar çəkir. Köpüy Heç bir şey olmadığı üçün Uçub gedər İnsanlara fayda verən bir şey isə Yer üzündə qalar Allah Belə misallar çəkir Rəbbinin dəvətini qəbul edənləri Ən gözəl neymət gözləyir Rəbbinin dəvətini qəbul etməyənləri isə Yer üzündə olan hər şeyə Üstəlik bir qədər də sərbətə malik olsaydılar Onu Allahın əzabından qutarmaq üçün fidyə verərdilər. Lakin kafirlərdən heç bir fidyə qəbul olunmaz. Onları çox çətin bir haqqəsav gözlüyür. Onların məskəni cəhənnəmdir. O necə də pis yirdi. Ya Məhəmməd! Rəbbindən sənə nazil edilən Qur'anın haqq olduğunu bilən kimsə, Haqqı görməyən körlə eyni ola bilərmi? Yalnız ağıl sahibləri öyüd nəsiyyət qəbul edərlər. O kəslər ki, Allaha yalnız O'na ibadət edəcəkləri barədə verdikləri vədi yerinə yetirir vəhd-i pozmurlar. O kəslər ki, Allahın birləşdirilməsini əmr etdiyi şeyləri birləşdirir, qohumluq əlaqələrini qoruyub saxlayır, möminlərə hörmət edir. Rəbbindən və qiyamət günü çəkiləcək pis Haqq hesabdan qorxurlar Və o kəslər ki, Rəbbinin razılığını qazanmaq üçün Bu yolda bütün əziyyətlərə səbr edir Vaxtlı vaxtında Lazımınca namaz qılır Onlara verdiyimiz rüzidən Yoxsullara Ehtiyacı olanlara Gizli və aşkar xərcləyir Pisliyin qarşısını Yaxşılıq etməklə alırlar Onları axirət yurdunun gözəl aqibəti, Özlərinin, həmçinin əməli salih ataları, Övrətləri və övladlarının daxil olacaqları ədin cənnətləri gözləyir. Mələklər də hər bir qapıdan cənnət qapılarından daxil olub onlara, Dünyada Allah yolunda bütün çətinliklərə səbretdiyinizə görə, Sizə salam olsun,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 Allah istədiyi bəndənin rüzusunu bol da edər, azaldar da. Məkkəlilər dünya həyatı bol ruzi ilə sevindilər. Alıbı ki, dünya həyatı ahirət həyatı ilə müqayisədə çox cüzdi, əhəmiyyətsiz bir şeydir. Dünya neyməti müvəqqəti, ahirət neyməti isə əbədidir. Kafir olanlar Məyər Rəbbindən ona bir möcüzə indirilməli deyildi mi, deyirlər? Ya Muhammed de, Allah istədiyini haq yoldan azdırır. Tövbə edən, Allahın itaətinə qaydan şəxsi isə, öz hidayətinə, özünün doğru yolu olan İslam dininə qovuşdurur. O kəslər ki, Allaha iman gətirmiş, və qəlbləri Allahı zikr etmə ilə aram tapmışdır. Bilin ki, qəlblər yalnız Allahı zikr etmə aram tapar. İman gətirib, yaxşı işlər görənlərin xoş xalına, onları gözəl bir sığınacaq, cənnət gözləyir. Ya Mühəmməd, səndən əvvəl Peyğəmbərlər göndərdiyimiz kimi, Səni də özündən əvvəl çoxlu ümmətlər gəlib getmiş bir ümmətə Peyğəmbər göndərdi ki, Olar rəhman Allah inkar etdikləri halda Sənə vəh yetdiyimiz Qur'anı onlara oxuyasan. De, O, rəhman mənim Rəbbimdir, Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Mən ancaq ona təvəkkül etdim. Axır dönüşüm də yalnız onadır. Əgər Quranla dağlar hərəkətə gətirilsə, Yaxud yer parçalansa, Və ya ölülər danışsaydılar, Onlar yenə də iman gətirməzdilər. Və ya əgər aləmdə bir kitab olsaydı, Və onun səbəbi ilə dağlar yerindən qopardılıb hərəkətə gətirilsə, Yaxud yer parçalansa, və ya ölülər dirilib danışsaydılar, o kitab mütləq bu Qur'an olardı. Bütün işlər yalnız Allahın iqtiyarındadır. Məyər iman gətirənlərə bəlli olmadım ki, əgər Allah istəsəydi, bütün insanları hidayətə, doğru yola yönəldərdi, Və möminlər kafirlərin iman gətirmələrindən ümidlərini üzüb bilmədilərmi ki, doğru yol tutmaq da, ondan çıxmaq da Allahın əlindədir? Kafirlərə gəldikdə Allahın vədi yerinə yetənə dəy etdikləri əmələ görə onlara bir bəla üz verməkdə davam edəcək, yaxud yurdlarının yanında dayanab duracaqdır. Həqiqətən Allah öz vədinə xilaf çıxmaz. Ya Muhammed, səndən əvvəl gəlib gedən peyğəmbərlərə də isteza edilmişdi. Mən kafirlərə mühlet verdim. Sonra isə onları əzabla yaxaladım. Mənim onları cəzalandırmaqım necə də dəhşətli idi. Hər bir kəsin dünyada Yaxşıdan, pistən nə qazandığına nəzarət edən Allah Bunu bacarmayan bütlər kimidirmi? Əsla yox Bununla belə müşriklər götürüb Allaha cürbəcür şəriklər qoşdular Ya Mühəmməd De Bunlara bir ad verin görək Axı ah, onlar kimdilər? Nəçidilər? Yoxsa Allaha yeryüzündə Özünə şərik bilmədiyi bir şeyi mi xəbər verirsiniz? Yaxıd sözün zahirinə uyub, Belə həqiqətdən uzaq şeyləri deyilsiniz? Xeyf, Kafirlərə öz higələri, İftiraları, Allaha qarşı uydurub düzəltdikləri yalanlar gözəl göstərildi Və onlar, Hak yoldan döndərildilər. Əslində, Allahın zəlalətə saldığı kimsəyə doğru yolu göstərən olmaz. Onlar dünyada əzaba düşar olacaqlar. Ahirət əzabı isə daha məşəqqətlidir. Onları Allahın əzabından qurtaran olmaz. Allahdan qorxub, pis əməllərdən çəkinənlərə vəd edilən cənnətin vəsfi belədir. Ağacları altından çaylar axar. Yeməkləri də, kölgələri də daimidir. Bu, Allahdan qorxub, Pis əməllərdən çəkinənlərin aqibətidir. Kafirlərin aqibəti isə cəhənnəmdir. Kitab verdiklərimiz, Kitab əhlinin sənə iman gətirənləri, Sənə nazil etdiyimiz Qurana sevinirlər. Yahudilərdən və xaçbərəslərdən Sənə qarşı ədavət bəsləyən elə firqələr də vardı ki, onun, Qur'anın bir qismini inkar edirlər. Ya Mühəmməd, de, mənə Allaha ibadət etmək, ona şərik qoşmamaq əmr olunmuşdur. Mən insanları yalnız ona ibadət etməyə dəvət edirəm və mənim axır dönüşümdə Yalnız O'n Ya Yə Beləliklə, biz Qur'anı ərəbcə bir hökm olaraq, insanlar arasında onunla hökm etmək üçün nazir etdik. Əgər sənə vəhlə gələn elmlən, Qurandan sonra kafirlərin nəfslərinin istəklərinə, Puç arzularına uysan, Səni Allahın əzabından qoryan və qurtaran olmaz Ya Mühəmməd Biz səndən əvvəl də peyğəmbərlər göndərdik Onlara zövcələr, övladlar verdik Allahın izni olmadıqca Heç bir peyğəmbər Heç bir möcüzə gətirə bilməz Hər dövrün bir kitabı Lövh-i məhvuzda yazılmış hökmü var İlahi kitablardan hər birinin öz nazil olma vaxtı var. Bunlar zamanın, dövrün tələbinə və ehtiyacına görədir. Allah həmin kitabdan istədiyi şeyi məhv edər, istədiyini də sabit saxlayar. Bəndələrinə aid hər hansı bir hökmü ləğv edib, başqası ilə dəyişər və ya onu olduğu kimi saxlayar. Kitabın əsli, lövh-ü məhfuz onun yanındadır. Onlara vəd etdiyimizin əzabın bir qismini sənə göstərsək də və ya ondan qabaq səni öldürsək də, öz dərgahımıza götürsək də fərq etməz, sənin vəzifən ancaq dini təbliğ etməkdir. Haq hesab çəkimə isə bizə aiddir. Məyər o kafirlər bizim hökmümüzlə, qüdrətimizlə yer üzünə gəlib, onu müxtəlif tərəflərindən əskiltdiyimizi, müsəlmanların ged-gedə onların torpaqlarını fət etdiklərini görmürlərmi? Hökm edən Allahdır, heç kəs onun hökmünü dəf edə bilməz. Allah tezli ilə haqq hesab çəkəndir. Onlardan əvvəlki ümmətlər, da Allahın Peyğəmbərinə qarşı tələ qururdular. Bütün hilələrin cəzasını ancaq Allah verəcəkdir. Allah hər kəsin dünyada nə qazandığını, bütün yaxşı və pis əməllərini bilir. Kafirlər, Ahirət yurdunun kimin olacağını biləcəklər. Ya Mühəmməd, kafirlər, sən Peyğəmbər deyilsən deyillər. Onlara belə cavab ver, Mənimlə sizin aranızda doğruluğuma Allahın və kitabı bilənlərin şahid olması yetər.